ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תישבר מלכותו, ותחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל, כי תינטש מלכותו, ולאחרים מלבד אלה. ויחזק מלך הנגב, ומין שריו ויחזק עליו, ומשל ממשל רב ממשלתו, ולקץ שנים התחברו. ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים, ולא תעצור כח הזרוע, ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא ומביאיה, והיולדה ומחזיקה, בעתים. ועמד מנצר שרשיה קנו, ויבוא אל החיל, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם, והחזיק.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 כי יחשבו עליו מחשבות, ואוכלי פטבגו ישברוהו, וחילו ישטוף, ונפלו חללים רבים. ושניהם המלכים לבבם למרע, ועל שולחן אחד כזב ידברו, ולא תצלח, כי עוד קץ למועד. וישב ארצו ברכוש גדול, ולבבו על ברית קודש, ועשה ושב לארצו. למועד ישוב ובב הנגב,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 ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה, ימים, ובהיכשלם יאזרו עזר מעט, ונלוו עליהם רבים בחלקלקות. ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם, ולברר וללבן עד את קץ, כי עוד למועד. ועשה חרצונו המלך, ויתרומם ויתגדל על כל אל, ועל אל אלים ידבר נפלאות, והצליח עד קלה זעם, כי נכה רצה נעשתה. ועל אלוהי אבותיו לא יבין, ועל חמדת נשים, ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל יתגדל. ולאלוה המעוזים על כנו יכבד, ולאלוה אשר לא ידעו אבותיו, יכבד בזהב ובכסף, ובאבן יקרה ובחמודות. ועשה למבצרי מעוזים עם אלוה הנכר, אשר יכיר ירבה כבוד, והמשילם ברבים, והאדמה יחלק במחיר. ובעת קץ התנגח עמו מלך הנגב, והסתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים, ובאוניות רבות, ובא בארצות, ושתף ועבר. ובא בארץ הצבי, ורבות ייכשלו.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 ואיתה אוהוליה פדנו בין ימים להר צבי קודש, ובא עד קיצו, ואין עוזר לו.